بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر إليه ونعوذ بدا من سرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله ولا يهدي له من فلا هدي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نعبده ورسوله لا نبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن نبي عربي احسان للمدينه بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى فلي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الله محدثاتها فإن كل مهدسة من عنحول لابعت من ضلالة ولا ضلالة مننا اخوال بالجن عزكم عزك الله الحمد لله كبارك يعني كتاب فنفعك إني kita dibangkitkan Allah dari kematian, lalu kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengamankan, kita solat subuh, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Semoga dengan rajin kita solat subuh Allah tidak menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki sifat nifak dan kita diistiqomahkan. Kemudian. Materi dalam hari ini uh, adalah Al Quran dan Sains terasa agak moden sedikit. Nya, yeah. cuma saya perlu ralat sedikit pengumuman tadi. Saya bukan pemateri di insan TV, karena saya ini belum layak untuk masuk TV masalahnya. Bukan, tidak, tidak. Saya biasa buahnya dari kampung ke kampung dan keadaan Allah diajak untuk datang ke Bali. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa paham ya. dengan apa yang bukan hak kita, maka tidak berhak untuk kita miliki. Ikhwati bid'in azzaqlullah, pembicaraan kita hari ini memang pembicaraan tentang Al-Quran saya ingin memberikan gambaran bahawa seni Al-Quran bukanlah kitab saya. Tetapi Al-Quran bukanlah menentang saya. Karena ketika orang mempelajari saya lalu mencari dalil di dalam Al-Quran, berarti dia telah mencari justifikasi hukum dari sesuatu yang tidak pasti, yang malah kadang-kadang. Orang menjadikan sesuatu yang tidak pasti sebagai standar kebenaran yang pasti. Berapa banyaknya orang menganggap bahwa sainglah membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Bagaimana penemuan manusia jadi standar untuk menemukan kebenaran kalam Allah? Seharusnya penemuan manusia inilah benar atau salahnya Standarnya Al-Quran Ketika ada penemuan-penemuan Itu bertentangan dengan Al-Quran Bukan Al-Quran yang salah Penemuan itu yang tidak benar Maka penemuan harus mencari lagi Sampai mereka menemukan Yang sesuai dengan apa Sebab alam semesta Diciptakan Allah Al-Quran dikari kalam Allah tidak mungkin alam yang diciptakan Allah akan bertentangan dengan berita yang diberitakan Allah dalam Al-Qur'an Ini perlu didudukkan persoalan. Karena apa yang terjadi fenomena sehari ini terlalu banyak yang berbicara tentang sains sehingga ada ayat matematika, ada ayat, ayat fisika, ada ayat olahraga, ya, ada ayat tolak luru, semuanya pakai ayat. Lama-lama orang menipu pun pakai ayat juga, Pak. Kenapa semuanya bisa dibawa oleh mereka ayat Al-Quran? Ma ramaita isramaita walakinallaha rama bukan itu melempar tapi waktu melempar tapi Allah lah melempar. Dijadikan ayat tolak perlu Sebab apa penyebab lempar menembak. Ketika dia membakar tanah liat carinya ayat batu bata. Ternyata di Al-Quran ada ayat batu bata rupanya. Rasulullah tak menyampaikan ada ayat batu bata. Ternyata penemu kini menemukan ayat batu bata. Ya haman au fitli 'ala ti, ya haman bakarkan olehmu untuk putan nabiat. Tan nabiat dibakar jadi batu bata, jadi ayat batu bata. Begitu dia ingin pariwisata dia panggil, cari ayat pariwisata. Afalam Apakah engkau tidak berjalan di muka bumi? Jadi ayat. Tapi jangan heran, dukun juga pakai ayat, Pak. Rukun juga makai ayat. ketika ingin belajar ilmu kebatin, dia pakai ayat tentang Nabi Ibrahim. Nah, rukun ibar dahu sewasalam anda Ibrahim dirobah lapas menjadi anda ia dibaca seribu kali, tahan abim. Oh, kalau kira-kira cari jodoh tak dapat juga, dia pakai ayat lagi pak. Ayat pengasih. Zulina di nasi hubus sawat minang bisa apus semua. Allah. Al-Quran dibawa kemana-kemana saja. Itu yang dikatakan dia elastis. Kemana kita mau bisa bawa Al-Quran. Maka hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran dan saya, saya hanya ingin mendudukkan. Bagaimana sebenarnya Al-Quran yang kita bicarakan? Kenapa? Allah sudah menciptakan kita dalam segi bentuk dan hadirnya kita dalam jenis ilmu kita mendapatkan apa disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka min kaum yang tinggal di bumi dan wujud tidak akan mula Quran. Mereka mempelajari Quran dan tidak ada salah satu kaum yang dulu di salah satu rumah Allah. Mereka mempelajari Al Quran satu kaum yang dulu di salah satu rumah Allah. Mereka mempelajari Quran Mereka mempelajari Quran dan tidak ada Mereka mentadarusnya. Quran dan tidak ada salah di salah satu rumah Allah. Mereka mempelajari Quran dan tidak Ar-Rahman, turunkan rahmat-Mu dan تنزلت عليه السكينة, berikan ketenangan kepada mereka. Cuman ketenangan dengan syarat paham. Sebab majlis taklim itu biasanya tempat tidur paling nikmat di dunia. Kalau ada yang susah-susah tidur, sudah berobat ke dokter, ternyata tidak bisa ya, bawa aja majelis taklim, insyaallah dengan mantra amma ba'du langsung tidur. Dulu. Itu kalau bangunnya ruku sudah selesai, doa penutup majelis, baru terbangun. Itu ketenangan, itu ketenangan yang salah diambil. Dan tenanglah علي بستكينا. Ua sihir murahmah <الرَّحْمَة> di turunkan rahmat Allah dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan malaikat berjalan mencari majlis-majlis ilmu yang dibacakan kitab Allah dan Sunnah Nabi saw ketika mereka mendapatkan mereka memanggil malaikat lainnya dan malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan agar orang yang hadir di majlis ilmu diampuni oleh Allah subhanahu wa Subhanallah. Sampai ulama itu katakan duduk di majlis ilmu lebih utama daripada solat sunat 60 raka'at. Tapi berapa orang yang mau duduk di majlis ilmu? Ahli ilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Datangan tek antek syaitan pada ahli ibadah. Kalian rajin ibadah. Apakah kalian yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa? Ahli ibadah kata, yakin, seyakin-yakinnya. Kalau begitu, apakah Allah mampu memasukkan langit, bumi dan seluruhnya dalam sebutir telur? Ahli ibadah bilang, tak mungkin lah. Langit, bumi, seluruhnya dimasukkan dalam sebutir telur. Kufurnah dia. Lalu dia mendatangi ahli ilmu, kalau ilmi, Penuntur ilmu, dia berkata, engkau rajin belajar ilmu, apakah kau yakin Allah, Allah maha kuasa? Yakin, saya yakin-yakinnya. Apakah engkau yakin bahwa Allah, mampukah Allah memasukkan langit dan bumi dan isinya ke dalam sebutir telur? Tolobah ilmu berkata, lebih dari itu pun Allah mampu melakukannya. Bagaimana caranya? Iza arada syai'an ayyakudu lahukun bayan. Kalau Allah memendaki sesuatu jadi, maka jadilah dia. Jawaban yang tuntas. Tapi namanya orang zimli, selalu saja cari alasan. Kalau betul Allah itu menjadikan sesuatu cukup mengatakan kun, kenapa langit dan bumi dijadikan dalam enam masa? Kadatulah bul'ilmi yang bertentangan itu bukan dalil, tapi otakmu sendiri yang rusak. Bukankah Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam enam masa? Jadilah dia dalam enam masa. Tidak ada pertentangan. Kerana Allah menginginkan jadinya dalam penyemas. Tidak ada pertentangan. Sebagaimana Allah ingin menjadikan orang baru nikah. Kalau jadi itu menurut kita. Pagi nikah. Malam berkumpul. Eh besok pagi sudah lahir anaknya. Jenggotkan lagi. Sekali jadi namanya. Pihak jir dunia semuanya. Tapi jadi itu menurut Allah subhanahu wa ta'ala maka berbahagialah diberi kesempatan Allahumma jidni ilma Setiap kali Rasulullah berdoa tambahkan ilmu tambahkan ilmu ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mohon ilmu nah, hadir dalam dan ilmu dan Allah Subhanahu wa taala katakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul 'ilma Allah mengangkat orang beriman di antara kalian wallzina utul 'ilma dan orang yang diberi ilmu tentang keimanan karena dalam tafsir disebutkan wa'u wow, itu wal-atab bayan wal-atab waw yang menghubungkan sebagai penjelasan dari kalimat sebelumnya orang beriman diangkat Allah utul ilma orang diberi ilmu tentang keimanan dia diangkat Allah karena konsep ilmu dalam Islam berbeda kita dudukkan dulu, karena kita bicara tentang sains, tentu kita akan berbicara juga ke bedalu pengertian umum sebelum kita masuk pada bagian-bagian itu. Ilmu dan pengetahuan harus dibedakan. Karena apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi al fariidatun ala kulli muslim, menuntut imu wajib bagi setiap kaum muslim. Disebut muslim tidak ada hadis lepas muslimah, tapi kalau disebut muslim sudah masuk kepada muslimahnya. sudah cukup. Ya, yeah. man kharaja fi talabil 'ilmi fa barang siapa keluar rumah untuk menutup ilmu mereka berada jalan Allah sampai kembali. Man salaka tariqan yami sufi ilman sahadallahu lahu bi Barang siapa melalui satu jalan maka Allah lapangkan jalannya menuju surga. Semuanya Ilmu yang dimaksudkan adalah ad -din. ilmu agama. Tetapi kita harus tuduhkan dulu bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Masuk dalam bidang ilmu yang mana? Kita pertanyakan dulu, apa itu ilmu? Ulama kita katakan, Sifatun yang kasihku dihi, Yang kasihku dihi, Say'an in, ki, in kisafan Itu dikatakan para ulama, Yang ilmu itu adalah satu sifat, Yang bisa menyingkap sesuatu, Dengan singkapan yang sempurna. Ini konsep dasar dari ilmu. Ah, ketika konsep ini semua ilmu termasuk pengetahuan ilmu masuk pengetahuan masuk, ilmu agama masuk nah apa standar untuk kemuliaan ilmu ini kan orang mana lebih banyak kami akhir zaman itu orang lebih banyak memperdalam ilmu selain ilmu agama Ibn Masuk berkata bagaimana nanti jika suatu masa kata beliau menimpa kalian satu fitnah bid'ah yang diamalkan orang mulai dari dia baru lahir sampai dia tua dia masih mengamalkan bid'ah itu sudah tu kembali dari anak kecil fikun, masih juga itu ia amalkan ita kajinas sampai yang bid'ah itu dijadikan manusia sebagai sunnah wa idahujirat apabila ditinggalkan yang asalnya bidah dianggap sunnah kadu mereka mengatakan ghayratis sunnah sunnah sudah ditinggalkan padahal dia memang bukan sunnah tapi saking namanya mengamalkannya dia menganggap itu sunnah sahabat lain bertanya kaise hey, terjadi bagaimana itu bisa terjadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud apabila ulama kalian sudah tiada Orang bodoh kalian banyak. Asal pandai bicara lama-lama pandai bicara langsung diangkat jadi alim langsung memberi fatwa menurut seleranya. Ada yang mengatakan bahwasanya babi itu haram cuma dagingnya saja. Karena di dalam Al-Qur'an tak ada menerangkan bahwa kulit babi, tak ada juga menerangkan tulang babi, apalagi kerupuk jangek babi tak ada. Yang ada cuma daging daging. Tidak faham kaidah bahasa. Al-Quran cukup berbicara lapasnya satu untuk mewakili semuanya. Coba perhatikan. Alhamdulillahirobbilalamin. <sipun> <sipun> Kalau kita belajar letter letter, Alhamdul itu kan satu pujian, satu pujian Lalu bagaimana boleh diartikan menjadi segala puji? satu budaya. Tapi jadi segala puji. Tapi ketika kita teliti dengan kaedah bahasa Arab ternyata huruf alif lam ini itu lil istiqrah. Maknanya, untuk menyatakan, meliputi seluruhnya. Hanya dengan alif lam itu saja. Melayangkan. Kalau bahasa kita kan berbeda. Tapi bahasa Arab bahasa yang berlaku sampai ke apa lihat dari kemuliaan oh. ilmu apa? Nah untuk mengukur kemuliaan ilmu ini, dikat ada standardnya. Walaupun syarat ilmi di asraf maulum, kemuliaan ilmu itu terkant tergantung kepada mulia yang dikenal oleh ilmu. Susahnya, mahalnya, mulianya yang dikenal oleh ilmu itu yang menyebabkan ilmu itu tinggi. Montir sepeda banding montir motor mana lebih dihargai ilmunya tinggi motor montir motor dengan montir mobil mobil pesawat mobil dengan pesawat pesawat dokter umum dengan dokter spesialis mana lebih rumit ilmunya spesialis mana yang lebih dikagumi orang spesialis kita kenal dengan bupati kita kenal dengan gubernur mana yang lebih dihargai orang dekat kepada gubernur kita dekat pada gubernur dibanding kita dekat dengan presiden mana yang lebih dihargai orang dekat pada presiden lalu zat yang mana yang paling mulia untuk dikenang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin al-khalib malik Rabb, mudabbir yang maha kuasa yang maha sempurna yang maha kejaksana yang maha alus maka ilmu yang mengantar manusia mengenal Allah itulah ilmu yang paling tinggi tapi sayang orang tak bangga dengan ilmu agama hari ini Pak. kalau ditanya anakmu tamat istri masuk mana kalau dia masuk pondok Lambat dia berpikir jawabnya pak adalah adalah di mana pondok oh kata sembang menjawab jawaban pondok tu oh jadi kalau pondok tu oh panjang boleh pak ini pondok masalahnya yang mana anak yang masuk pondok tu ada yang nakal tu yang susah diatur yang ini semuanya yang agak bodoh bodoh sedikitlah oh jadi itu untuk pondok pembinaannya. Yang pintar kemarinnya mana? Oh, itu masuk sekolah elit. Tidak jamin masa depannya. Belajar di situ apa? Bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Arab. Ada, Arab Melayu. <tuh> <tuh> Bagaimana nilai agama yang kita rendahkan? Kita sendiri merendahkan nilai agama kita. Kita tidak merasa mulia dengan agama kita. Kita mulia dengan pengetahuan. Tuhan. Satu ketika Umar bin Khattab mengambil kunci ke Damascus beliau berjalan gantian dengan, dengan uh, pembantunya sampai satu tempat tiba giliran Umar bin Khattab tiba giliran Umar bin Khattab yang turun di bawah pembantunya di atas beliau pegang sandal lewat ada sungai kecil basah dilihat oleh Abdullah bin Jawa wahai amirul meminin bagaimana keadaan kalau dilihat pembesar pembesar Romawi apa jawab Umar ada apa urusan saya dengan mereka lalu beliau beliau mengeluarkan kata-kata yang masyhur nahnu qaum a'azzana allah bil islam wa man yaktazi 'izzaka bighairi al islam azallallah kita kaum dimuliakan oleh islam siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan islam azallallah wahinaka mereka Hari ini, kita ingin mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam. Kita tinggalkan agama kita di belakang. Akhirnya Allah timpakan kehinaan kepada kita. Kita banyak tidak memiliki kekuatan. Al-Quran tidak lagi dibaca, tidak dipahami. Sebagaimana harus dipahami. Islam hanya tinggal nama lagi. Dalam satu hadis terlewatkan oleh Al-Imam Narimi dengan sanat yang doi, yang lemah tapi yang akibar bagi kita. سيأتي على الناس الزمن لا يبقى من الإسلام إلى اسمه ولا يبقى من القرآن إلى رسمه وما سيجدهم عاملته ويأراب من الهدى وأولماؤهم شروا من تحت عدين السماء من عندهم تخذ الفتن وإليهم يؤون أكدتنا سوات الماسا لا يبقى من الإسلام إلى اسمه tidak akan tinggal Islam kecuali nama saja. Walau itu kamilal Quran ialah rasmu. Tidak tinggal Quran kecuali tulisan saja. Masjid mereka adalah Rasulullah dalam hadis ini. Walaupun masjid mereka megah, wayaharabun min al Huda, sepi dari petunjuk. Ulama yang mereka angkat jadi ulama, syarul mentahtap di sana. Mereka orang yang paling buruk di muka bumi ini. Dari mulutnya keluar berbagai fitnah. Yang fitnah itu sebenarnya kembali pada diri mereka sendiri. Hari itu terjadi. Kita tidak muliakan dengan ini. Kita tidak memuliakan Islam. Kita abaikan agama kita. Bagaimana seharusnya hidup? hidup. Sehingga kita seperti bui yang banyak tidak memiliki kekuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Wasallam? Yusiku antara Aleykum Ummah, kematian al-Kalat ul Qasadiyah kila awal kila Nabi Yamin Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalban inna kum Yamin kathir, walaikum musaik musaik saim. Wajadzilah Allah di kulu bi anu kum almahab almahabatul kum, walaikum man wa al Yamin Shallallahu Alaihi Wasallam. dunya wa karaahiyatul maut akan datang setumpasan. Di mana musuh-musuh Islam akan memperebutkan kalian. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Rasulullah katakan tidak kalian pada waktu itu banyak. Tetapi kalian seperti buih banci. Kalau buih lautan Mbak, buih Adam, banyak. Buih ada banyak takuan mengikuti arus. Tapi tidak ada kotoran di bawahnya. Kalau wibanyir, banyak, ikuti arus, tidak kuat, dalamnya banyak kotoran. Umat Islam seperti itu digambarkan. Apa kotorannya? Di hati mereka penuh sirik, hurafat, dan bidang. Ah. Melepaskan keadaan mereka. Kalau Allah katakan hari kiamat, dia belum yakin. Tapi kalau peranormal katakan hari kiamat, sibuk semuanya. 2013 akan kiamat. Ternyata yang tukang ramal kiamat duluan. Dulu tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, jam 9 akan kiamat. Sampai-sampai ada yang berpuasa hari itu. Supaya mati dalam keadaan berpuasa. Ia. Mereka meyakini pranormal-pranormal datang. Akhirnya sangat melemahkan hidup mereka. Mereka minta selain Allah. Tapi kalau sudah terdesak, baru minta Allah. Tiba-tiba jam 10 pagi terdengar suara azan. Kenapa? Api rupanya sudah dekat ke rumah dia. Tak ada jalan lain lagi kecuali dengan azan Allah. Begitu dia duduk di kedai kopi, dia bilang untung saya azan kemarin. Dia pula yang lebih hebat lagi. Sudah diselamatkan percis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qal iza rakahum fil fulki da'a Allah muqlisinal al hudin falam yanjahum minal barri da'u <tuh> mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang besar. Ketika itu mereka minta kepada Allah muqlisinal al hudin, falam yanjahum ila al-barri mereka diselamatkan sampai ke daratan, iza yusrikun mereka mulai buat Kata nak hoda kapal, kalau bukan saya nak wah tenggelam kapal itu, kata masinis, untung sempat saya matikan mesin, kata tukang layarnya, untung saya sempat menurunkan. Layar orang awam melihat pas di situ ada pula seorang yang pakai serban besar untung ada Ustaz atau kiai yang pakai serban besar gelombang datang begini langsung gelombang itu lari kata orang kampung kapal-kapal kerana sudah mau tenggelam masih selamat juga bayangkan maka kembali kita kata, -kata ilmu dudukkan ilmu agama ilmu yang paling mulia adakah ilmu yang lain? Tapi ada batasan. Maka ilmu dalam Islam masih dibagi. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dibagi dua lagi. Ada ilmu yang bermanfaat menyelamatkan. Ada ilmu bermanfaat. Dia tidak menyelamatkan keimanan kita. Pengetahuan bermanfaat. Semua pengetahuan bermanfaat. Tapi apakah dia bisa menyelamatkan keimanan kita? Tidak? tidak. Ilmu agama. Ini yang bermanfaat dan menyelamatkan. Filsafat itu ilmu tidak bermanfaat. Dari mana anda tanggiman faham? Antum tidak bisa mengamalkan ilmu filsafat dalam kehidupan hari-hari. Coba amalkan ajaran Aristoteles. Kalau anda ingin kebenaran yang paling benar, buanglah kebenaran yang ada, masuki keraguan, mulailah mencari. Coba praktekkan di rumah. Pak, saya baru belajar filsafat ni. Kata Aristoteles, kalau ingin dapat kebenaran yang pasti, buang keyakinan yang ada, Masukkan keraguan. Mulai mencari. Saya semenjak ini agak ragu juga. Bapak-bapak saya atau bukan. Hmm. Bapak kita mungkin ngomong. Benar juga nak kata-kata itu. Saya pun jadi ragu. Kalau dulu mungkin kawan anak saya. Tapi kalau nengok tingkah macam ini nak siapa sebenarnya. Tak bisa diperhatikan. Niat ke anda. Antum pelajar nguduh langsung praktek. Antum kuliah ada sekolah dari SD SMP sampai habis kuliah berapa persen ilmunya yang dipakai coba hitung-hitung berapa persen ilmu yang antum pakai mulai dari antum belajar SD sampai jadi sarjana berapa persen ilmu antum pakai ada 10% kalau antum sekolahnya sudah 20 tahun antum pakai 10% 18 tahun umur antum sia-siakan sesuatu yang tak antum pakai tapi kalau belajar Islam, baru bagus antum belajar dari pagi ini antum sudah bisa praktek Manfaat dan menyelamatkan. Ini tak berarti antum enggak belajar pengetahuan, tapi harus duduk kan, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Sekarang yang fardu ain itu ya, jadi fardu kifayah. seluruh kita ini wajib atas pribadi mempelajari agamanya. Itu. itu pertama. Yang kedua, apakah seluruh kita wajib jadi ahlinya? Belum tentu. Sebab akal masing-masing berbeda. Keahlian yang diinginkan bakat masing-masing berbeda. Namun semuanya wajib mempelajari agamanya. Untuk jadi ahlinya, ada orang-orang tertentu. Sesuai dengan kemampuannya. Maka itu kita pun tidak bisa maksa anak kita, kita nonton TV. Kita nengok ada Musa. Anak kecil yang umur 6 tahun, hafal Quran. Lalu kita minta anak juga 6 tahun, usah apa? Belum ternyata. Nah, kita ingin semua anak kita seperti itu, tapi mampu tidak anak kita seperti itu? Itu sebuah mujizat. Dari juta anak-anak-anak, cuma dia selalu, bayangkan seberapa tahun. Lalu kita ingin anak kita langsung berubah menjadi seperti dia. Jangan faksakan anak dengan keinginan kita. Kadang-kadang anak sekolah tapi yang ujian kita. Buktinya apa? Begitu nilai rapornya merah, jangan ya, mau kesih, bang? Bapaknya, ibunya? Ibu. Untung anak kita tak jawab, pak. Kalau bapak bisa, coba bapak ikut ujian, nasi, lantau, kata dia. Pendidikan nasional kau tak ikut diri. Perhatikan. Hmm? Ya? Nah, kemudian mari kita lihat bahwa dari itu secara umum dalam masalah uh, ilmu. Sebelum kita bicara itu, kita kenal Al-Qur'an. Ya? Pertama kita harus tahu bahawa Al-Qur'an adalah kalamullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadr. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu sebutkan sahur Ramadhanan allazi untida fihi al-Qur'an. Al Qur'an dimaksudkan bulan suci Ramadhan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Diturunkan kitab suci Al-Quran Hudan minnas, petunjuk bagi manusia Hudan maknanya ada dua Hudan terkandung di situ Hidayah al dan Hidayah Al-Tawfiq Hidayah al adalah Petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti Hidayah al adalah apa yang kita temukan Setelah kita menungkuti petunjuk Itu Hidayah atau tawfiq Nah Rasulullah dia bisa memberikan hidayah tu rosak, tapi tidak bisa memberikan hidayah tu taufik. Inna kalalah di memahibatkan. Engkau tidak bisa memberi petunjuk, petunjuk apa? At taufik, langsung dapat, langsung beriman itu tak ha Allah. Allah mengetahui. Tapi hidayah tu rosak itu diberikan dan kita pun bisa memberikan hidayah tu rosak, tapi kita tidak bisa memberi hidayah tu taufik. Tugas kita hanya dakwah. Orang terima, Alhamdulillah. Orang tidak terima, kewajiban kita sudah sampai. Kenapa mau marah-marah, mau -marah murka? Kamu sudah saya nasihati ya, tiga kali. Mulai saat ini, jangan pijak rumah saya lagi. Ini ngajak karena Allah atau ngajak kepada diri? Kalau kita disebut terbuat sekali panggilan, orang lain belum tentu lagi, Pak mungkin orang lain perlu 10 kali, 20 kali. Lihat Rasulullah sampai wafat pun, mau wafat pun pamannya tetap didakwahkan. Kalau Rasulullah perlu waktu berdakwah 23 tahun, masa kita bisa 2-3 tahun? Perlu sabar lagi. Ya, perlu sabar. Tegas boleh, tapi kasar jangan. Tegas boleh. Harus tegas. Tapi orang yang lembut Bukan berarti orang tidak tegas. Bisa saja orang lembut ngomongnya, tapi sebenarnya tegas. Ini ni apa hukumnya Pak? Oh itu bina. Lembut aja dia ngomong. Oh bina. Itu benar Pak? Iya. Bina. Lembut aja dia. Cuma dia tegas itu bina. Ada yang, ini apa? Oh itu bukan bina. Kuat suaranya. Tapi ini belum bina orang. Suaranya kuat tapi kalau hukumannya apa Pak? Oh, itu tidak, tak apa-apa. Lembah sekali orang ini. Tapi kalau, ini pak. itu kita. Apa pak? Ah, lembut, tapi teda. Sampai tak dengar. Jangan kasar gitu pak. enggak saya ngomong pelan. enggak kasar saya ngomong. Cuman, cuman tentu ada strategi. Kadang-kadang ya? kita ini salah mengungkapkan. Suatu ketika saya disuruh, Ustaz, tolong pimpin doa bersama Oh iya boleh, saya bilang Boleh Ustaz? Boleh Jadi begitu, apa? Bapak-bapak, karena saya disuruh memimpin doa bersama Doa bersama, mulai Kan memimpin saja kan? Doa bersama, doa bersama, mulai Kan namanya makan bersama kan? Tak berarti saya, ya, kalau Kamu mau ke mana, mau makan bersama dengan Ustaz? Memangnya Ustaz aja yang makan, Ustaz makan, yang lain ngaminkan, tak mungkin kan? Semua ikut makan, maka berdoa semuanya sama-sama berdoa. Yang tak boleh apa? Eh Doa dipimpin tak boleh, doa kan masing-masing. Dipimpin tak boleh, bersama ya boleh. Kita bersama-sama berdoa aja, gitu. Perhatikan ya. bahawa Al Quran terima kemudian. Banyak keutamaan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Al Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang berbicara uh, yang mengajarkan Al Qur'an, belajar Al Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian mari kita lihat bagaimana keagungan Al-Qur'an. Supaya sebelum kita berbicara tentang sains. Ini waktunya sampai jam berapa, Pak? Itu jam hidup, tu Pak. Hah? Oh, ya. Saya takutnya banyak ngomong Lupa berhenti nah, Itu yang payah Sampai jam tujuh ya. Supaya bisa dibagi-bagi waktunya ya. Tanya jawab tak ada kan? Adalah Sebab orang Melayu bilang Malu bertanya sesaat di jalan banyak bertanya, majul di jalan, pak. Kalau tak mau bertanya, jalan-jalan saja lah. Sudah tak mau lagi semua. Eh, perhatikan. Kita lihat keabungan bahasa, ketinggian. Ya, eh? bahasanya bahasa Al-Quran sangat berlaku setiap zaman. Itu. Karena kita bicara saya, kita contohkan lagi. Wajalna arzab fi Rasul. Kami jadikan bumi itu hamparan. Menurut teori saya, bumi bulat atau apa? Nah, antum bicara baca percaya Quran atau saya? Kan jadi dilema dilemahkan. Ya? Al Quran mengatakan hamparan. Pengetahuan mengatakan bulan. Pernah tak lihat bumi bulan? Di TV, di TV bisa saja semua orang babi tak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Ya kan? Babi tak bisa ngomong. Eh, tahu-tahu bisa ngomong babi. Percayaan pun. Babi bisa ngomong. Kalau nengok di TV. Polemik. Sampai-sampai ada waktu itu, mahasiswa datang. Kenapa? Kenapa yakin tak bumi bulat, Yakin, misalkan. Ustaz percaya Quran atau teori? Saya tanya lagi. Menurut Antum yang membulankan bumi itu teori atau Quran? Memangnya sebelum ada teori itu, bumi itu sendiri. Bapak ke Dantum. Setelah keluar teori baru jadi bulat. Besok lahir lagi teori baru berubah lagi bumi. Begitu. Di mana Ustaz Ketika Allah mengatakan wajahnya adalah tiras, benar itu wajahnya adalah tiras. Dan min bagi bumi, jadilah dia kalifirat untuk diskunufiha. Sebahagian dari bumi kami jadikan seperti hambaran agar kalian bisa tidur, istirahat di dalamnya. Waljibala awtada dan gunung tidak diaparkan sebagai pasaknya. Dari mana kamu memahami? Tidak bertentangan dengan. Namun bahasa firas Hamparan itu tidak bertentangan Untuk zaman dahulu dan juga Tidak bertentangan dengan zaman sekarang Karena dalam ilmu fisika Mengukur sebuah keliling sebuah lingkaran Ada rumus tamen yang bermustiauri Hamparan Tidak bertentangan Ada ke dalam Al-Quran dalam umum tidak ada tapi nafas secara khusus nafas secara secara nafas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah uh, Az-Zumar ayat 7 kalau tidak salah 5 atau 7 Allah katakan yuqaumiru lailata an-nahara wa yuqaumiru fil-lail kami meliputi memutar malam kepada siang dan memutar siang kepada malam memutar kawa itu maknanya kawartu imanah aku memutar imanah kerbanku itu Kawwartu imamah itu maknanya memutar imamah pada benda yang bulat. Memutar malam dan siang, siang dan malam, kawwa yukawiru itu bermakna memutar pada benda yang bulat. Isyarat bahwa bumi itu bulat. Iya. Keagungan bahasa Al-Qur'an, bahasa itu berlaku zaman dulu. Coba kalau belum disebut bumi ini bulat. Bukan pakai isyarat di ayat yang lain, apa yang terjadi? Orang dulu menantang. Bulan. Kok sampai hamparan ini? Saking luasnya aku juga tak yakin. Tapi begitu hamparan mereka tak protes di situ. Al-Quran keajaiban. Dahulu bahasanya bisa dipahami orang. Hari ini pun orang bisa memahaminya. Tetapi ingat. Hari ini bukan orang menafsirkan. Saya tidak menganggap pengetahuan penafsir quran tapi pengetahuan adalah contoh Yang kita bisa berikan Kepada orang yang membutuhkan nah, Kalau kita dakwah ke kampung-kampung Kita tak perlu Bicara tentang teori Big Bang Percuma aja Kita ngomong Maaf, Bicara bukan kita merendahkan orang kampung Tak perlu kita bicarakan Tentang teori Big Bang Berbagai teori ini Untuk membuktikan Al-Quran itu benar Tidak nah, Sederhana saja itu menunjukkan Itu bukan kapsi Tafsir dia dibutuhkan dimanapun di zaman apapun itu permisalan, karena sebagian dari intelektual tidak merasa puas orang kampung cukup kalau ada, apa buktinya adanya Allah, adanya alam ciptaan. Tapi sebagian orang intelektual katakan bagaimana kalau tidak ada alam? Sengaja dibuat-buat macam itu, apa bukti adanya Allah, ada alam ciptaannya. Bagaimana kalau tidak ada alam? Jawabannya, maka tak ada pertanyaannya Kan gitu Kalau ada yang ngomong, apa bukti adanya Allah? Ada alam Kalau alam tidak ada, berarti tak ada pertanyaan Sebab kan antum alam juga Sekarang antum bilang Alam tidak ada, tak ada pertanyaan Sekarang antum mau tanya Antum mau dianggap ada atau mau dianggap tidak ada Kalau antum mau dianggap ada Itulah bukti adanya Allah Kalau antum dianggap tidak ada Maka tak ada pertanyaan antum sekarang mulai enggak lawan, Jeng? Habis bicara. Kenapa kita duk. Lihat, satu ketika orang datang kepada kepada Imam Abu Hanifah. Kalau engkau benar-benar yakin ada Tuhanmu, coba hadirkan dia di sini. Orang sedikit minta Imam Abu Hanifah hadirkan Tuhanmu di sini. Kalau betul di imam kuasa, apa pekerjaannya hari ini? Pantul lihat pertanyaan orang zindik. Dia ambil imam Abu Anibah, pasir, dilempar ke mukanya. Marah, marah, lapor pada Khalifah Disidang, kata imam Abu Anibah. Dia bertanya kepadaku, agar aku menghadirkan Allah. Maka itu aku lempar dia dengan pasir. Kan sakit, kata orang itu. Ini yang ditunggu imamnya. Kan sakit. Benar sakit? Benar. Kalau betul kau sakit, tolong hadirkan sakitmu di depanku. Kan sakit tau. Oh. Tolong tunjukkan sakitmu. Hadirkan di depanku kalau ia sakit. Mana bisa? Sedangkan sakit yang kau rasakan sendiri tidak bisa kau hadirkan. Bagaimana engkau meminta aku menghadirkan Allah SWT? Kalah. Lalu dia kata, kalau begitu, apa pekerjaan Tuhan mu hari ini? Namun, Pak, kamu tidak punya adab. Seharusnya yang bertanya itu di bawah, yang ditanya itu di atas. Semangat bertanya turun. Dia naik. Sudah di bawah, saya bertanya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan mu hari ini? Menurunkan Engkau dari tempat duduk, naikkan saya ke sini. Kembali kita kepada bahasa Al-Qur'an. quran yang agung, kulit. Bahasanya dipakai setiap zaman. Kemudian keajaiban lain dari Al-Qur'an mengkarim usluf yang tinggi. Uslufnya yang tinggi seperti huruf-huruf muqata'ah. Alif lam yasi. Itu kan buruk-buruk makotaah yang sengaja disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada awal beberapa surat untuk apa? Menantang orang yang mengingkari Al Quran. Al Quran diturunkan pada orang kubar Qurais yang bahasanya bahasa Arab. Sekarang yakin, Maknanya yang ditutup di situ adalah kalau kamu orang Arab juga pandai bahasa Arab jago dalam bersaiful. Ini Al Quran diturunkan dalam bahasamu. Diturunkan dengan tulisan kalian, sekarang coba buat semisalnya. Sebab tak mungkin kan orang Arab disuruh buat Qur'an dengan bahasa Indonesia. Orang dia saja tak ngerti bahasa Indonesia. Mungkin Indonesia belum ada juga waktu oh, itu masalahnya. Tidak ya, bisa. Dengan bahasa ini, tak mampu. Maka itulah mereka menyerah. Tak mampu mereka. Itu huruf-huruf muqata'ah. -huruf Sangat menakjubkan. ya Kalau diikut uslup-uslupnya. Kalau kita perhatikan kemudian, uh, e, banyak dalil-dalil. Anda -dalil, meringkas keadaan ini aja. Kemudian Al-Quran memuaskan pikiran. Pikiran manusia kalau bicara Al-Quran. Tegas seperti di dalam surah Yasin. Al-lazhi <tip> ja'ala syajari al-akdari naran. Fa'ilya antum minhu wutu'kidun. Kata Allah... Allahlah yang menjadikan untuk Mu'abbi dari kayu yang hijau. Dari kayu yang hijau. Ayat yang mulia ini dia akan menenangkan hati orang-orang yang beriman di mana Allah telah menyatakan bahwa Allah lah yang yang Allah lah dialah zat yang telah menjadikan api dari kayu yang hijau. Orang-orang awam tidak perlu banyak berpikir. Yang awam tak perlu banyak berpikir. Tak ada, ya jelas. Allah ciptakan api, Allah bagikan api. Itu bagi orang-orang awam sudah cukup. Karena itu untuk realita dalam kehidupan. Namun bagi seorang ya yang kita katakan ilmuwan lah, ya, yang ingin mencari hikmah kau Kenapa saya katakan hikmah kau Dalam Al-Quran dikari, Al ya, dia tidak cukup dengan ayat itu. Berarti api buat ciptaan Allah tidak cukup mereka. Mereka ingin cari lagi. Ingin memuaskan jiwanya ilmuan Cari lagi, gali lagi. Apa yang dimaksud dengan apa? Apa yang hijau. Sajaratul akhda. Lalu mereka mencari sumber. Lalu mereka dapatkan dari sumber itu dengan zat hijau. Klorofil. Di dalamnya ada lapisan yang ini lapisan daun. Di dalam lapisan daun. Baru mereka tahu itu dah lewat klorofil inilah energi matahari, ya, diubah menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia ini dihasilkan disimpan dengan baik. Jika, jika tumbuh, tumbuhan mati akan menjadi cadangan batu bara. Karena sedotannya tadi. Oh ini pengetahuan. Tapi orang awam cukup sudah. Kenapa panjang-panjangan tumbuh pikir-pikir? Ujungnya juga yakin bahwa Allah yang menciptakannya sahabat dulu tidak perlu dia jadi ahli saing sebab tujuan ayat turun itu akan menjadi orang bertakwa mereka jadi orang bertakwa tak perlu banyak-banyak di -banyak meneliti dia langsung ke intinya hari ini banyaknya seperti orang ubat, dia perlu meneliti perlu ini, tak masalah biasa saja, dan kita pun kalau ingin apa membuktikan Al-Quran silakan, tapi ingat kalau tidak ditemukan apakah anda tidak yakin Al-Quran itu benar? Maka itu Al-Quran tetap benar Ditemukan atau tidak ditemukan oleh sain Al-Quran tetap benar Sesuaian atau tidak menurut orang Al-Quran tetap benar Tinggal orang menilai Tidak mungkin Pak Kalau kita ke rumah sakit jiwa Kita tanya pada dokter Siapa yang gila Pak Dokter Dokter bilang itu Lalu kita tanya pula lagi pada orang gila Siapa yang gila kita Tuh Pak Dokter disebutnya Kira-kira siapa yang kita percayai Antara dua ni Perkataan doktorkah? <tuh> atau perkataan orang gila? Al-Quran kebenarannya pasti. Ilmu pengetahuan tidak pasti. Lalu ilmu pengetahuan bicara tentang alam. Al-Quran juga bicara tentang alam. Terjadi benturan, antum mau percaya pengetahuan, kah, atau percaya kalah Allah. Kalau terjadi benturan, Lihat dulu orang nah, Gambaran sedikit lah. Matahari itu berjalan atau tidak Matahari berjalan atau tidak Pengetahuan hari ini Berjalan atau tidak Dunia pengetahuan hari ini Kalau antun mengatakan tidak berjalan Berarti antun tidak mengikuti pengetahuan hari ini Semua ahli astronomi mengakui matahari itu berjalan tidak ada yang menepikan. Yang tidak diakuiin apa itu? Matahari mengelilingi bumi. Itu yang tidak diakui mereka. Tapi mereka mengakui matahari itu berjalan yaqin dengan kecepatan eh, 720.000 km per jam. Kecepatan matahari mengelilingi galaksinya. Ada yang mengatakan 8.800 8.000 880.000 km per jam. Terserahlah. Itu cuma tulis-tulisan mereka sebab tak pernah hitung-hitung berapa dia mau sebut-sebutlah. Jangan kita dulu. Yang penting apa? Mereka yakin bahwa matahari itu berjalan sama ada dengan Al-Quran. و الشمس تجري مستقرّ لها matahari itu berjalan sama. Berarti kita harus akui matahari itu berjalan. Tinggal problem satu lagi apa? Apakah matahari mengelilingi bumi? Ini tinggal problem ada yang bertanya matahari bumi mengelilingi matahari yang satu matahari mengelilingi bumi coba anda bayangkan kenapa anda banyak-banyak bertengkar -banyak urusan ini memangnya teori itu yang merubah perputaran sebelum ada teori bumi mengelilingi eh, bu, apa, mata, bumi mengelilingi matahari apa teorinya? matahari mengelilingi bumi lalu muncul lagi teori bumi mengelilingi matahari memangnya itu berubah gara-gara teori ya Pak? Dulu waktu Matahari mengatakan Matahari mengelilingi eh, Bumi, Bumi mengelilingi Matahari berputar Bumi. Eh begitu muncul teori baru lagi Matahari mengelilingi Bumi berputar Bumi ganti-gantian. Nah. Kan? Itu hanya apa yang didapatkan orang. Kenapa kita bertengkar gara-gara itu? Tapi kita pertanyakan Bumi, oke. Okay. Saya sering bertanya kalau ada yang lain boleh jadi masukan pada saya karena saya sendiri sedang membahas tentang uh, teori masih ini. Ya, tentang teori matahari ini. Apa itu? Dunia pengetahuan sekarang mengakui matahari berjalan mengelilingi galaksinya dan tidak mengakui matahari mengelilingi bumi. Sekarang kita tanya, matahari anggap matahari mengelilingi bumi. Eh, bumi mengelilingi matahari. Karena itu keyakinan kita hari ini sebagian besar pada umumnya. Oke. Okay. Mata bumi memiliki tiga gerakan, berputar pada porosnya, berputar mengelilingi matahari. Kalau matahari berjalan, ada tak gerakan yang lain bumi lagi? Bergerak mengikuti gerakan mata matahari. Berapa gerakannya? Tiga. Bergerak pada porosnya, berputar mengelilingi matahari dan bergerak mengikuti matahari mengelilingi galaksinya. Sekarang pertanyaan Kalau ada pesawat luar angkasa dengan kecepatan 10 ribu kilometer per jam Sementara mata bumi ini bergerak mengikuti pergerakan matahari mengelilingi galaksi dengan, dengan kecepatan 720 ribu uh, kilometer per jam Kira-kira pesawat luar angkasa ini balik atau tidak? Ini Rp10,000, ini Rp720,000 ke barat, ini ke timur, bisa balik dah? Tak? Takkan bisa balik, Pak. Kalau ini sama pun berjalan, tertinggal kan? Tertinggal, ini cuma kecepatan Rp10,000. Yang ini Rp720,000 tinggal. Tapi kenapa katanya pesawat luar angkasa masih bisa balik-balik? Silakan dunia pengetahuan terdiki itu sendiri. Anak tak perlu nilai macam itu, pening kepada anak. Cuma buatkan aja itu. Coba tiga. Nyatanya balik-balik semua. Hah? Tak ada perubahan. Balik juga naik ke atas balik juga. Hah? Coba. Konsekuen mereka mengatakan bahawa matahari itu bergerak. Coba. Dia bergerak. Kemudian bumi harus bergerak. Kalau bumi tak bergerak. Tertinggal ini ke dingin dan jelas sampai 7000. Berapa jauh sudah kita ditinggal oleh matahari. Namun jarak tak seperti itu. Dia sudah makin panas. Dari sini lah para ulama. Jangan ya, sebutkan bumi itu dia berputar pada porosnya, tapi dia jadi pusat semuanya. Yang lainlah menginginkan. Itu yang bersesuai dengan dengan quran Orang kufar tidak mengakui itu urusan mereka. Kan mereka buat jomi. Itu diantara ini. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang teori paralak bintang, teori abrasi bintang. Itu kalau dalam ilmu-ilmu astronomi tentang ini. Maka itu tetap pergerakan bumi itu seperti apa? Maka itu tidak ada hujan itu yang jatuhnya lurus. Hujan mesti. Kalau orang hitung ke atas itu bukan garis lurus. miring, Tak ada garis lurus. Kenapa? Karena dua benda itu bergerak. Bumi ini bergerak otomatis titik A ini berubah posisinya. Air hujan turun dari atas. Tidak lagi satu titik ini. Maka dia kan miring, Maka itu tak ada kita dapatkan air hujan keturunnya lurus saja gitu, tetap miring turunnya. Ya. Kalau dikatakan kalau bumi bergerak, yang aneh ini lagi. Nanti ada yang katakan bumi itu tidak bergerak. Kalau bumi tak gerak, ini lebih parah. Bagaimana tadantung? Bagaimana ayat di permukaan bumi tidak jatuh? Maka itu ambil ember. Antum masukkan air, andung putar ember itu takkan takkan terbuang air Nah, bumi bergerak, kenapa kita tidak merasakan? Pertama syukuri. Gerakan bumi itu tak kita rasakan, kalau sempat kita rasakan, susah kita nak berjalan. Ini sudah dikasih Allah nikmat untuk tak merasakan gerakan bumi, tak merasa. Itu salah pertama. Itu. Coba bayangkan. Perut kita ini kan ada pencernaan. Itu. ...ada tak kita merasa bagaimana dia menghancurkan makanan? Coba kalau sempat pencernaan itu manual. Ha? Tidak otomatis. Manual dia. Ya? Antum baru masuk rendang rupanya dagingnya agak liat sedikit. Bagaimana antum sampai ke sini? Apalagi antum baru makan ubi yang keras. ya Tentu naik motor itu masing-masing goyang-goyang. kenapa? Apalagi semua. Anak makan, istri makan, kita makan, naik motor... Kempat-kempat, goyang boyang semua dalam motor itu. Itu kalau manual. Tapi Allah kasih, Othman. Jangan minta-minta yang ala iman. Manusia ini kadang-kadang suka aneh-aneh. Umur sudah umumnya 50 tahun. Baru berapa tahun ini sakit. Dibilang Allah adil. Aduh, Pak. Saya rasa Allah tidak adil pada saya. Kenapa? Tiga tahun ini saya sakit, Pak. Lalu kenapa? Dia Kata katakan tak adil. Saya sudah rajin beli pak, sholat rajin, infak rajin, semua rajin. Kok masih sakit juga pak, ini tiga tahun dulu. Umur berapa? 50 tahun, 53 pak. 50 tahun dulu sakit tak? Tidak, baru tiga tahun sakit. Loh, oh, mau adil? Oh iya tak apa, tunggu aja sakit 50 tahun. Kan tidak adil. Sebab Allah sudah bagi hidup 50 tahun tambah sakit. Baru 3 tahun dibagi sakit, mau adil Tunggu sakit sampai 90 tahun Oh kalau itu tidak lah Pak Adil menurut dia bukan menurut Allah SWT Ya Kelihatan materi sudah habis ya? Baru Al-Quran, tapi ini secara umum Tapi saya ingin dudukkan seperti itu Nah, Bagaimana kedudukan saing pada Al-Quran Kedudukan saing pada Al-Quran itu secara umumnya dia bukanlah sebagai penafsir Al-Quran Ya Karena ilmu pengetahuan dibagikan Allah kepada siapapun Orang kufar, orang apa Dia bukan tafsir Tapi bisa dibuat sebagai permisalan dalam Al-Quran Ketika kita berhadapan pada orang-orang yang tidak merasa puas Ya Tidak merasa puas dengan apa ada dalam al orang. orang Arab Badu cukup mengatakan Tidak mungkin ada tahi ontah tapi tidak ada ontanya sudah cukup bukti bagi mereka adanya Allah suatu ketika seorang ahli lewat satu kampung tiba-tiba bertemu dengan seorang tua Arab Baduy ahli ini di mana dia tinggal di mana dia singgah semua dihormati orang tapi kenapa dia, ketika dia masuk kampung Baduy, ibu yang tua ini pandang dia pun tidak akhirnya yang pendampingnya mengatakan ibu kamu tahu siapa itu Nyatanya, itu adalah seorang alim besar. Dia telah menemukan seratus dalil menunjukkan adanya Allah. Bagi kita kagumkan, orang menemukan seratus dalil untuk membuktikan adanya Allah. Tentu tahu apa jawaban ini? Bu? Perdalaman ini, kenapa saya harus kagum kepada orang yang memiliki seratus keraguan tentang Allah? Kenapa Saya harus lagu Orang memiliki seratus keraguan tentang Allah Kenapa dia mencari lagi Bukti ada Allah Ada sudah di depannya Lalu dia masih mencari-cari bukti yang lain lagi Berarti dia hatinya memiliki seratus keraguan tentang Allah Kenapa saya harus lagu kepada orang berikian Berapa banyak pun kita masih ragu Kita mau tawabat ketika ada pohon Bertulis la ilaha Padahal di dalam diri kita saja Banyak ayat-ayat Allah -ayat tanda-tanda kesempurnaan Allah. Dibatasi aja penciptaan kita itu sudah tanda kesempurnaan. Contohlah gigi keras. Bibir lembut. Tapi gigi ikut aturan Allah. Jangan tumbuh melebihi bibir. Bayangkan kalau sempat gigi itu protes ditumbuh melampaui bibir. Dua gigi bawah Tiga gigi atas, antun disembayangkan bagaimana bentuk orang, makin panjang, makin panjang. Kalau sempat semuanya protes, bagaimana bentuk kita? Ya. Batasannya bagi Allah harus disyukuri, itu baru ini. Ya. Belum lagi batasan lain, Pak. mata kita tak bisa melihat yang gaib, syukuri itu. Sebab kalau kita bisa lihat yang gaib, kita naik motor. Orang kita tabrak Sebab di sini ada jin Situ ada jin Apalagi negeri, negeri ini Di mana aja antun dapat ini, ini. Atung belok-belok-belok-belok aja gitu tu Atung dapat nengok jin Rokinya apa tak peduli Tetap berak dia urusan dia Tak urusan kita tu Nampak jalan kita ya, Cuma jangan soto-soto pakai celana aja ni eh, Nanti ditahannya di jalan bahaya juga kan Bukankah ya tadi Celana tu Sudah kan ni'mat kita tidak mendengar azab kubur kan syukur jangan minta mendengar azab kubur kita tidak mendengar binatang mendengar jadi eh, saya aneh ini orang nonton acara dunia lain berarti ketika dia nonton dia juga bukan orang tapi orang lain nah ini dunia kita jangan berpikir dunia yang lain dunia kita aja tak selesai kita pikirkan masa dunia lain yang kita pikirkan masa kita sibuk-sibuk nak bersahabat dengan begini Orang dulu manusia aja banyak belum menjadi sahabat, kita, Jin juga pun kita sahabat ini. Kerjaan kita yang aneh-aneh. Pengetahuan itu bisa kita buktikan, banyak-banyak ayat-ayat pengetahuan. Nah rasa itu dulu, tapi katanya ada pertanyaan. Mudah-mudahan dalam pertanyaan tadi, apa, bisa kita tambahkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamnika, asadu'ata illa anta, astaghfiruka wa qirrih sudah ini ada ada tisu ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. salam uh. Bagaimana sana Pak? Ayat apa? Silakan Pak Selamat malam Saya yeah. selalu bertanya Kerana saya Tadi ada Ketipasi berkata Untuk Orang tahun yeah. Ya Silakan Pak eh, Sudah Dalam Ilmu Itu Sangat-sangat Berminat ilmu, ilmu Dunia yang Sangat-sangat Berminat Dengan penafsian pelajaran Kita Ya yeah. Di dalam ilmu menentukan kita, hmm. di dalam menentukan ilmu menentukan tangga satu puhan, itu akan menentukan tangga satu puhan-puhan. Ya. Atau tangga satu puhan barokah. Dua ayat itu bukan, bukan bertentangan. Satu ayat menetapkan, tapi ketika kita berada dalam perjalanan, yang paling penting kalau kita tidak tahu ke manapun. Ini kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu kita bertanya. Maka orang kalau solat di hotel, di hotel dia solat. Dia tidak bertanya arah kiblat. Tiba-tiba dia solat. Dia solat setelah dia solat, sedang solat atau katakan setelah dia solat kemudian dia keluar ya, dia lihat arah kibla berarti dia salah ya, karena dia tidak bertanya sebagian mengatakan diulangi karena dia ada waktu untuk bertanya kenapa dia tidak bertanya tetapi ketika orang di hutan, tidak mungkin antum antum tidak memiliki apapun untuk menentukan arah kibla antum silakan, kemana keyakinan antum ingat kemana keyakinan antum jadi tempatkan dalil itu pada Tempat, ketika kita salah menempatkan dalil pada tempatnya, akan terjadi kesalahan lain lagi nah, masalah penentuan Al-Qibla ya, ditetapkan Al-Quran, ketika teknologi juga ada ya, kita bisa menggunakan tapi ingat perhitungannya itu Pak, nah, saya lupa, bahwa matahari itu pada dalam satu tahun itu, ada dua hari itu langsung letak berdiri di atas Ka'bah pada waktu asar. Saya lupa saya tidak bawa alat. Jadi pas itu tegak matahari kalau kita sana membuat pas kita buat masjid, kita tentukan dengan perhitungan itu. Kadar Allah, begitu orang sibuk-sibuk arah kiblat arah ini, kita takkan sama sekali. Tepat. Nah, ini kan teknologi dan itu bisa dipelajari Bisa dipahami. Kita tinggal menentukan itu. Kebanyakan kita kan kadang menentukan arah Qiblat. Nengok matahari. Setiap hari saja. Bukankah matahari itu kadang-kadang berubah -kadang posisinya? Allah katakan dalam Al-Quran. Rabbul Masriq wal Maghrib. Di ayat lain. Rabbul Masariq wal Maghariq. Di ayat lain lagi disebutkan. Rabbul Masriq wa Rabbul Maghrib baini. Rabbul Masriq wal Maghrib. Tempat terbit matahari timur dan tenggelam dan tenggelam. رَبُّ الْمَسْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ Itu uh, dua tempat terbit. Matahari dan dua tempat tenggelam matahari. Di mana dua tempat terbit? Perhatikan. Kalau kita di sini siang, pagi, di daerah lain ada ada malam. Malam. Satu tempat terbit. Dalam 24 jam itu, dua ada tempat terbitnya. Dua tempat terbitnya. رَبُّ الْمَسْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ رَبُّ ya Gerak. Matahari kadang-kadang dia tidak satu arah Dalam setahun itu Kadang mereng gitu, kadang mereng gitu Nah, yang malam ketika dia menentukan Arah kiblat Dia tak lihat tadi Pas mereng ke situ, disitulah dia buat masjid Akhirnya terjadi Kesalahan Nah, maka itu dilihat penentuan itu Ya, penentuan arah Kalau tidak tentukan pas gini Tapi ada kearahan salah ini sebagian ulama ada beberapa pendapat yang salah itu masih ditolerir. Tidak ada masalah. Karena arahnya masih itu anak. Ini yang perlu dipahami. Karena kasus kiblat ini banyak di mana ada riau sempat empoi juga. Sebagian masjid ini karena mau dirobah masjidnya tentu kan kita cari sampuriang. Ya, tak mungkin kita robah masjid, tapi sampuriang kan bapaknya anjing kan susah juga kita. Ini ya, tak mungkin. Nah, ada sebagiannya mengini. Nah, sebaiknya yang kita lakukan tentu kita ada perubahan. Kalau ada kemeringan sedikit, kesalahan sedikit, sebagian ulama menganggap biasa saja. Nah, ini harus ditentukan. Kemudian banyak perkara-perkara yang kita tak beratkan kadang kita beratkan. Itu itu masalah keiblat dan itu sudah lama e, kasusnya mungkin di sini ini. Kalau bukan baru, sudah lama. Banyak yang berubah. Banyak yang berubah diubah-ubah, sebagian masjid ya tidak berubah, mungkin karena penetapannya tadi gitu, ketika kita buat masjid, kita menentukan arah gitu, setelah kita tentukan pas tanggal matahari yang menurut pengetahuan, pas di atas gitu, dia baru menggunakan teknologi yang lain, sudah rencat. Itu itu cara ini, tetapkan ayat itu pada posisinya masing-masing, jangan salah. Sebagaimana ayat Allah katakan, Uktululus syirikin, Haisu wajat bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian berada. Ini bahaya pak kalau salah letak. Ha? Tapi letakkan pada posisi perang, bukan dalam hari-harian biasa. Ini posisinya lihat ayat. Itu. Ya Allah wajah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan silakan banyak lagi ini kalau ada mahasiswanya silakan agar banyak sedikit pembaharan sebab saya baru menyelesaikan tulisan tentang saing sudah paham silakan asyik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berkenaan dengan perkara yang saya. Sebetulnya dia seorang mahasiswa kedok. Ah, seorang kabel berjumpa dengan seorang muslim. Iya. Sambutlah Ka'bah memang batu, bukan roti. Itu Iya, iya. Iya ya, ya. ya, betul, paham maksud saya. Bahwa mereka sengaja menjadikan dalil bahwa umat Islam juga menyembah batu. Gitu. Kalau antum tanya tadi Ka'bah, batu iya Ka'bah batu bukan roti, batu. Gitu. Nah, tapi kalau dijadikan oleh oleh dia, ya, kalian menyembah batu itu salah. Itu salah, itu hanya penentuan Arah Bukan disembah Penentuan Arah Sebagai bukti bahwa itu penentuan Arah Dan kita tidak mesti Ayat tadi Ketika di hutan Ada nampak kabah? Tidak kan? Kalau kalian tidak Ada di depan. di depan Kalau kita tidak Memangnya dalam mesinnya ada kabah? Tidak kan? Itu menunjukkan Arah Patung sudah di manapun arahnya kiblat. Kebalnya apa yang disembah? Kaabah enggak arahnya. Ini arah. Kalau kalian kan tak tentu arah di manapun tetap harus ada. Patung itu harus ada di sini Bayangkan, antum menguasai yang ada ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Namun itu ada. Itu membuktikan bahwa kalian menyembah itu. Sedangkan kami di Malaysia kami tidak ada kaabat. Tak batu jauh di sana, tak dibawa ke mana-mana Dan arahnya harus satu Itu membuktikan ini arah Bukan menunjukkan itu batu yang tidak sembah ya, Maka itu fahami ya, Saya ada tulis satu kristologi Dan di dalam ini Saya dapatkan ada tulisan seorang murtad Dia berkatakan 500 perbedaan Yang ada dalam Al-Quran Jadi itu saya jawab 500-500nya Sebenarnya malas menjawabnya, kerana ini orang tak ngetih bahasa Arab. Apa kata dia? Umat Islam itu sangat aneh. Sudah jelas diharamkan masjidnya, kok masih juga solat di situ? Hah? Masjidil Haram. Jadi, jadi saya beri orang macam ini sebenarnya kalau bodoh jangan dikasih tahu orang. Simpan aja sendiri. Ini sudah bodoh, masih tahu pula orang mau kita foto. Masjidil Haram kok salat juga di situ gede-gede. Ini orangnya enggak ngerti. Ya? Aneh-aneh saja. Yang satu bilang itu menyembah bulan. Namanya siapa? Kamaruddin. Itu kan menyembah bulan namanya. Din. Oh, bahaya juga itu. Kalau nama kita sama Sudin? Bahaya juga kalau Nurudin lain pula terpaksa kita nama kita Sabaruddin Sabar. Hmm. Kalau baru belajar Awaldin. Kalau terlambat datang Asiruddin. Nama-nama gitu. Lahir malam baru apa Nuruddin. Kalau ini orang tak ngerti bahasa Arab ingin bantah Al-Qur'an nah, itu banyak 500 saya, saya bantah dengan ringkas ini memang orang tak wajar karena tidak ada orang yang keluar dari Islam kecuali orang bodoh. Tidak ada yang mereka memenuhi Islam kecuali mereka yang tidak pintar, pintar. Itu menunjukkan masa Masjidil Haram masjid yang haram bahaya juga itu kalau tidak artikan eh? seperti orang Kebatinan ya seperti Gotolocho mengartikan Mekah. itu artinya makakah. <tuh> <tuh> makakah itu mengangkang itu arti Mekah. Ini goto locho ini tafsirnya. Bukan tafsir apa dia. Kita punya tafsir Rasulullah SAW tafsir. Maka itu kita perhatikan orang-orang yang berani menafsirkan Quran dengan akalnya. Man qala fi al-Quran bi ra'yihi aw bi ma la ya'lam falyataba'a ma'ahu minan Quran dengan akalnya tanpa ilmu sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Al-Quran Sahabat saja, sahabat ikhwan. Ketika Allah, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ladina Amanu Wal-Mi'albi Sulimana Hum Bislumin Ulayka Humul Amnuwahudulun orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka mendapat petunjuk, mereka dapat keamanan, dan mereka dapat petunjuk. Sahabat berkata, Ya Rasulullah, siapa kami tidak buat zalim? Salah Lalu Rasulullah luruskan. Bukan seperti yang kalian maksud. Yang dimaksudkan dengan zolim di ayat itu adalah sebagaimana dia katakan oleh Luqman Hakim kepada anaknya Ya bunayya la tusyrik billah inna syirkan la zunrul azim. Ya. Ketika Rasulullah SAW Maka jua Ahbarahum Rubaanahum Min Dunillah. Mereka mengambil rahib mereka, Pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim berkata, Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadati mereka. Kata Rasulullah, Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Lalu kalian menghalalkannya. Lalu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian mengharamkannya. Benar begitulah Rasulullah. Itilka ibadat itulah cara kalian beribadah kepada mereka. Maknanya mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah. Kalau sahabat masih membutuhkan tafsir Rasulullah, lalu bagaimana orang sini bergaya-gaya naik tafsir Herman ya sesuai dengan budaya berkembangan budaya susah. Ya. Oh ini bagaimana? Pakai busana Muslimah. Kalau dulu ya wajib. Kalau sekarang tak perlu lagi. Ini zaman modern, Karena itu pakaian orang Arab. Pakaian orang Arab. Orang Arab dulu kalau dia pergi tawaf, kenal tak kita dengan telanjang? Kalau pakaian, kok dia disuruh pakaian sekarang? Pakaian aslinya batin telanjang, dia. Ya? Bukan pakaian itu. Kemudian kalaupun itu pakaian orang Arab tapi sudah diakui oleh syariat, maka terjadi pakaian syariat, Bukan lagi pakaian orang Arab. Syari'at Nabi Ibrahim diakui oleh Islam seperti bersunah, sudah jadi syari'at Islam, bukan syari'at Nabi Ibrahim lagi. Yang mana tak dipakai maka itu harus diperhatikan. sesuai dengan keadaan Islam itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. zamannya. Zaman harus mengikuti. Siapa zaman? Antas zaman, wa insalah tasalaat zaman, wa insaat tasaaat zaman kata Imam Syafi'i. Zaman itu adalah kalian. Apabila kalian baik baiklah zaman itu disebut. Apabila kalian buruk buruklah zaman itu disebut. Kalau kita semuanya gila-gila semua orang bilang itu zaman Eden dulu tu. Karena penduduknya Kita yang zaman. Hakam Al-Basri kata, Ya Ibnu Adam, innama antumul yawm. Wahai anak Adam. Sesungguhnya yang hari itu adalah kalian. Iza zahab al-yawm, zahab al Apabila hari itu hilang satu saja, berarti sebagian dari dirimu telah hilang. Ya. Para ulamak mereka, tidak. Ini tak Quran, datang lagi import sunnah, ya? Kalau kita juga bilang, eh, ya? hadis, oh tak pakai, hadis itu banyak yang palsu. Kita katakan, kalau dari mana ada yang tahu hadis palsu? Karena hadis, karena ada yang sahih. Kenapa kalau ada yang sahih, ada yang palsu lalu semuanya itu buang? Coba, kalau prinsipnya setiap ada yang palsu, maka yang asli pun harus dibuang. Maka buang gigi kita, karena sudah ada gigi palsu. Buat mata kita, karena sudah ada mata palsu. Jangan-jangan kalian ini bukan orang, karena sudah ada orang palsu. Itu Tuhanya orang yang korsunak. Maka itu perhatikan mereka. Tidak ada di sepan Quran. kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan Allah sampaikan dan kita menerima dalil-dalil itu. -dalil. Sebagian lagi yang korsunak katakan puasa itu cuma orang yang melihat. Kenapa? Mansahidaminkumus sahara kaliya sum. Siapa yang melihat bulan puasa lah orang buta tak lihat bulan tak boleh puasa apa ini tafsir pemahaman penduduk selera ya ha, itu makanya pan itu kalau orang-orang luar Islam mengatakan seperti itu banyak kadang-kadang mereka itu lambang apa bulan bulan sabit itu lambang yang berhala dulu. Kalau kita tanya, kenapa kan bulan Sabit itu ada lambangnya? Jaman Rasulullah tak ada lambangnya juga kok. Itu bukan apa? Biasa aja. Amat itu dilihat. Mereka sengaja mencari. Uh, mereka mengambil satu kitab. Islam Innovation atau apa? Innovation. Inves, Saya lupa itu judul bukunya. Mereka itu rujukannya kok. Kalau anda cari di internet. Bisa dapat Islam Innovation itu. Yang mempujat Islam semuanya isi si buku dulu. Tak ada yang ucap semuanya. Nah, mereka ngambil di situ banyak. Sumber-sumbernya dari situ saja itu. Ya? baca Antum dan itu sudah banta kita buat bentangan khusus. Yang lain? Nampaknya masih ada lima menit. Ah, silakan. Ini yang bertanya jauh-jauh saja -jauh nampaknya. Sudah selesai. Ah, pakai mic. Lelah lah. Ya, Bapak. Sholat subuh pakai mik. Sebab mana bukan paranormal. Ya, sholat subuh merahmati allah warahmati. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. E Ustaz, beberapa hari lalu kita ditemukan oleh sebuah statement dari salah satu pemimpin informasi Islam di Indonesia ini yang mana dia mengatakan bahawa itu posisinya di bawah konstitusi. Ia. Bahwa memandang dasar taklimat dan berdasar, dari mana mereka bagaimana kita menghukum orang yang menyampaikan cerita seperti itu dan apa konsekuensinya? Yang kedua, sekarang ini latihan terjemahan Islamil akan pernah terjadi lagi. Juga banyak orang Islam mengatakan bahawa kami orang yang akan terjadi lagi, sehingga berusaha. Kita harus manusia kita tidak pernah asal-asalan dan sebagainya. Oh dijelaskan bagaimana konsep akidah Ahlis Sunnah ini sebenarnya menurut Allah Rasul. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang yang mengeluarkan statement seperti itu, kalau kita ambil perkataan Imam Sabiqi, anggap saja dia orang bodoh. فَرْكُلْ جَوَابِ عَلَى الْجَاهِي بِجَوَابِ Tinggalkan perkataan orang gila itu, itulah jawaban darinya. Sebab antum terlalu gemborkan statumen orang ini, akhirnya dia jadi terkenal dengan statumennya. Itu pertama. Tapi bagaimana hukum Islam orang seperti itu? Negara kita bukan hukum Islam. Tapi kalau bicara hukum Islam, dia bisa jadi kufur. Bagaimana dia yang bisa mengambil hukum konstitusi? Lebih tinggi daripada Al-Quran Al-Qur'in konstitusi itu hadirnya baru ini Quran dari abad yang dahulu sudah hawa. mereka mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan begitu perhatikan cuma, anak lebih menyarankan untuk tidak terlalu dikubris kenapa kalau antun kubris dia jadi naik semua orang bicarakan dia, dia akan terkenal baik-baik orang kampung tak tahu, jadi tahu Ya? lebih baik dibiarkan itu urus para pembesar di atas kita berharap pemimpin kita bisa menilai ini orang ya? dia bisa menilai ini orang dan itu kaitannya dengan tadi Islam rahmatan lil alamin untuk menereq Al-Qur'an dengan apapun batasan rahmatan lil alamin sudah jelas lakum dinukum waliyadin kita tidak boleh ikut perayaan orang tapi kita tidak boleh merusak perayaan orang tidak boleh langsung merusak ini dia jadi masalah. Rasulullah SAW bersabda, "Manqatalah mu'ahad dan lam rarih, lam yarif aihad jannah." Siapa yang membunuh orang kufar yang terikat perjanjian dengan kaum Muslimin, dia tidak mencium bau sotong. Lihat batasan Islam rahmatanil alamin. Ketika kita bertawakal kepada manusia, kita ingin menyelamatkan manusia dari kemuslikan kena petaka besar di dunia ini kerana syirik zara al-fasad fil barri kasabat aydina telah nyata kerusakan dari muka bumi ini akibat ulah manusia ulah pertama mereka adalah kesyirikan kita dakwah kepada tauhid kita ingin menjadikan rahmatan lil alamin agar Allah tidak mengazab kita dengan kesyirikan agar manusia tidak mati dalam kesyirikan sebab manusia kalau mati dalam kesyirikan maka dia akan kekal dalam neraka kita dakwah kepada manusia seperti itu, karena kita ingin mereka selamat dari kekekalan api neraka rahmat danilah amin. Maka itu heh dalam Islam jangan akidah saja yang salah tuhannya, tapi kelakuan sila perangai itu kamsulam. Hmm. Akidah yang sahih itu seperti batu mutiara. Kalau kita mau jadikan dia cincin, batu yang asli mahal ini, Antum ikat dengan tali rafia dari selokan. Yakin tak orang bawa Antum punya batu asli? Tidak yakin. Tertarik tak orang? Tidak. Maknanya, batu cincin mutiara ini akidah yang sahih. Tapi pengikatnya ini buruk. Seharusnya akidah yang sahih, mutiara yang asli ini diikat dengan ikatan yang cantik baru orang tertarik barangnya asli. Maknanya kalau akidah kita baik, diikat dengan akhlak yang mulia. Inna ma bu'istuli utamina makarimal akhlak. Mau contoh? Lihat Rasulullah. Bagi makan orang Yahudi buta, orang Yahudi buta tua lagi, menyumpah-nyumpah mencaci makir Rasulullah. Rasulullah tetap kasih makan. Ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Baru saja Abu Bakar Siddiq menyuapkan apa kata orang tua buta tadi. Kamu bukan orang yang biasa membagi aku makan. Dari mana engkau tahu? Karena yang biasa membagi aku makan tidak pernah membiarkan aku mengunyah makanan. Diharuskan oleh Nabi. Kata Abu Bakar radhiallahu anh, orang mulia itu telah wafat. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sebab ketika disuapkan dia menyumpah, nyumpah Nabi menangis ketika dia masuk Islam. Tengok akhlaknya lembut. Kita kalau sempat dicaci orang, Ketemu di jalan rasain lo mati bayangkan. Kita merasa kita lebih hebat Kadang-kadang ketika kita ditolak saja Kita bercerita Saya dulu pergi ke Bali Saya masuk masjid Ternyata masjid itu tak menolak saya Roboh itu kubahnya hmm? Karena dia Hebat nanti Rasulullah saja diingkari orang tak langsung roboh Tapi ente diingkari orang Langsung roboh kubahnya tapi logika terbaliknya tak itu begitulah sebenarnya anda membawa musibah. Ditolak saja roboh ubahnya. Kalau sempat diterima mungkin dengan masjid-masjid terbalik sekalian. Itu logika terbaliknya itu. Akhlak kita mulia. Gambar kata akhlak yang mulia. Coba pedagang yang datang dari yang yang yang membawa Islam ke Indonesia para pedagang Lalu kenapa orang jadi tertarik? Mana ada penjelamah-penjelamah jemaah? Tak ada, <tidak> ada. <tidak> ada. Enggak ada. Semuanya mereka bergaul. Akhlak Islam yang dinampakkan orang tertarik kepada Islam. Sekarang kadang-kadang ada yang datang bawa kain dari Arab. Pak, ini kain dari Arab. Dijamin tidak luntur. Begitu kita beli, luntur. Baru kita protes, ini kan kamu dijamin tidak luntur. Kan saya katakan kain dari Arab, Pak. Kalau kain dari Arab, bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Dijamin tidak luntur. Itu Indonesia Pak. Arab luntur tidak, dijamin. Ya. Hahaha. Oh, <tuh> Mengapa? Hahaha. Hmm. Pintar deh. Bagaimana orang akan tertarik lagi? Ya? Nah, tertarik orang? Coba tuh bayangkan, kan, sebagian lagi jual semangka ini jariku merah isinya begitu kita bawa, jatuh ketahuan isinya kok putih isinya tak ada merah? kita protes tapi kamu merah? iya pak ini kok jadi putih? kan jatuh pak bapak kalau jatuh, putih apa? merah muka jawab pak putih juga, antul iya, apa lagi semangat pak eh, sebabkan sebabnya teman-teman yang dikasih ada yang setahun-tahun dari pesan